Hej, hej, hallå! Tja! Hej, nere. Hallå, det är vår tredje podcast, men vad vet vi? <coughs> Karim är med, jag är med som vanligt. Jag är med, Ludvig. Pippel är med. Är det någon Och vem? har vi en till, väl. Till ja. Arvid. Smutrym. Ja, jag är med. <laughs> är du med då igen? Ja. Vem är det som ger dig nytt förtroende egentligen? Jag vet inte. Jag <coughs> spelsmannen är inte med, Karim. Nej, inte med. Um, vi, vi håller på det, vi håller på det. Det är en karamell vi suger lite extra länge på. Alla suttar efter honom men de får inte. Men grabbar, vi måste välkomna. Det är vår tredje podcast. Det är den tredje dag vi spelar in. Ja, det är nice. Det är snart fem. Det Är inte det jubileum eller någonting? Vad ska vi göra då? Ja, det blir fest. Det blir ganska färsigt. Men jag tycker vi kör igång intro va? Ja, jag tycker det. Spelar den. Ja. Åh oh, fy fan, vad fina vad så den är ja, Äntligen fick man höra den jag. Oj, oj, oj, oj, jag längtade. Jag ska berätta lite varför jag valt den låten mm. eh, Det var när jag var runt tio år Så mamma hade alltid på den låten hemma i köket när hon skulle bli lite glad och så. <skratt> <skratt> och göra mat. <skratt> och så... Typ, det var på den tiden man lyssnade på Ricky Martin. <skratt> så var vi hemma hos eh, kritiken som vi pratade om i förra året. Ja. Och så hade han fått eh, Ricky Martin-skivan. <skratt> jag var så jävla sugen på våran skivan också. Så från ingenting så kom mamma och bara... Vi... <skratt> Eh, vill du ha en skiva? Jag ska åka in till stan och köpa den nu. Ja, det var inte födelsedag eller nånting, så jag var hur glad som helst över det. Det var Ricky Martin. Du fick... Du fick inte Martin. Var det för att du tyckte han var snygg eller för att han sjöng bra? Nej, han bra. Han hade nog bra låtar. Men han var bra på att dansa... dansa och vifta höfter. Unda <laughs> Men eh, som avslutning på den här historien så kom mamma tillbaka. Men hon köpte inte och Martin, hon köpte Eros och <laughs> Eros istället. <laughs> hon bara, nej jag, jag tog fel. <laughs> och jag fattade att det. Alltså jag var hur fan kan du ta fel på det? Eller jag sa nog till fan, men jag var ju tio Du läcker ju i det här fallet. Jag, jag, jag förstod inte det på flera år, sen fattade jag att hon bara skete i det. Och tyckte <laughs> att <jag skulle> <laughs> men idag är du väldigt glad för det va? Ja, det är en fin bit. Du sitter där det, det är en riktigt fin... Oj, oj, oj, oj. Ricky Martin är död och Eros lever för alltid. Eros, vilken legenda. Han kommer aldrig dö. Ja, men, men vad hänt, Lyckardim? Vi Va? måste få reda detta. Vad har hänt? Vad vill du veta? Vad som hänt i veckan? Mm. Det har ju vi vill veta Summer birth, det. Ja, är det, det är vi, vi måste ju prata om det såklart. Jag hade ju kritiken kom upp. Eh, Carl, Johan och... Eh, Förspetsmannen då, Victor Aquilin. Eh, så de kom upp torsdag till, till, till söndag då, och de stack för, för några timmar sedan. Eh, hörde mig? Ja, ja, vi det. Bara, vi bara okay, ja, det är bra. Eh, <coughs> Låt som Christer i Petre. Hörde du mig? Ja, <laughs> du lyssna nu. Och, hörde du mig? <laughs> Förlåt jag bryter Förlåt. Det var, för... var i alla fall eh, Fredag till lördag Så grabbarna kom ju upp eh, vid, vid nio tiden på På, på torsdagen då så, så bestämde oss Vi kan inte hålla oss, vi måste ut mm. eh, Så det var bara korka upp Och, och häva i sig Jag jobbade till nio och de kom ner det var, det var bara korka upp direkt och köra Det blev rätt hårt och eh, Vi beslutade oss för att gå ner och vi gick ut blev eh, F12 då fredskatten 12 mm. men vad väntar lite nu var det innan det eller efter du spydde efter fem år. Jag kommer inte det, men... <laughs> ja, det, det har kommit ner till Boråse redan, alltså. <laughs> det flyter fort här. För... Jag har inte fått tag i den smaskiga information. Det, det var sjukt att jag har gått till en annan stad den här kvällen redan. I ja, alla fall. jag vill jag, förlåta att det var... ut och Vi mådde bra, vi hade kul. Jag mådde också jättebra. Ake träffade en av hans många killkompisar han träffade under den här helgen. Som jag också skulle att komma till. Det var killar. <laughs> <skratt> jag till det. Det är en, <gör> ja, i alla fall jag mådde bra och.. Eh, alltså skulle vi, det var mycket amerikaner måste jag säga på, på Ftal. Det, det var engelska som gällde faktiskt. Var du internationell? Ja, jag känner mig väldigt internationell faktiskt. <gör> mm, okay. Hur som helst? Skvaller, det är det vi är ute efter. Jag, jag måste bara säga. Jag drack. Jag är lätt på Jag dricker inte så ofta. Nu gick, vi blir för heta helt enkelt. Så jag drack en, en jag tre skratt. fyra öl. Ja. Och sen så drack jag säkert någonting där inne på, på det, men och jag mådde bra, men när, när sen skulle vi bara gå hem, det var liksom över, för vi skulle bara känna på det, ja. det Jag blev så jävla full, bara, det bara small till jag smalt till och jag, jag vet inte vad som hände Och jag, jag var tvungen, och, jag kunde inte ta min kebab och jag bara gick och jag bara lämnade dem och bara gick själv iväg vad? Och, och jag var tvungen att stanna upp till slut och bara, bara, bara kavalkanskräkas helt enkelt Ge det var... gatan man inte tål. <laughs> ja, det var bland det sjuka jag har med om. Så det är som allt till och jag blev fullt som en jävla kanon alltså. Uh, Gött, det uh. som man bjuda på ibland? Ja, det, men det var... Jag vet inte vad som hände, men det, det kan hända, det kan hända. Den... Karim, det, det du berättade nu låter jävligt sorgligt bara. Ja, jag, jag tyckte också. Jag, jag vet inte. Ska vi inte gå på något kul du har gjort då? Hjortat? Okej, okay. ja men det var torsdag i alla fall, sen så ja. var det, fredag. det, det lät ju fredag Det lät inte som någon fest faktiskt Nej jag vet inte, ja, det var en chock för oss alla faktiskt ja. <laughs> Hur som helst, sen var det fredag och vi gjorde oss i ordning för Summerburst Det började ju redan typ 12 eller 1 eller någonting och höll på i 12 timmar Men vi drog där dit vid 3-4 ja, ja. kanske ja. mm -hmm. <clears throat> Så jävla mycket folk ja. Och så jävla mycket tjejer, jag fattar ingenting <laughs> vi var ju, vi var ju, jag säger vi var underlägsna Det var bara... Det var sjukt Nej, äh, det var det sjuktaste Och vi hade vädret med oss, så det var, ja, det var helt underbart Ehm... Uh, <hör> så drog vi in helt enkelt, bara började köra och dansa och, och bäsa och så uh. Uh, Det var sjukt bra fredag, och sen så... Uh, Hur fan så. gick du och bomba House i 12 timmar då? Blir man inte jävligt trött, eller? Jo, uh, men vi, vi tog det jävligt lugnt och det är lite aktiviteter runt omkring Och, och så, vi var det var ju inte bara stå, vi... Det var rätt så lugna faktiskt. Det var inte mm. bara på fredag vi stod och kollade på Alesso i, i två timmar i sträck där vi var längst fram faktiskt. Mm. Uh, och bombade. Mm. Ja, det var det, var det enda vi gjorde. Uh, sen såg vi ganska lugna faktiskt. Långa uh. färsbussmannen runt lite, va? Uh, han har ju en speciell teknik uh. som man använder sig uh, Han gillar att vara ute på, på dansk. Man försvinner alltid iväg så jag såg inte annars, någonting nästan. <laughs> Men han, oh. vet han, nej men han försvinner iväg och dansar, vet han, han ska alltid dansa bakom brudarna och sen ska han försöka vända upp dem du vet och börja hångla Och så får han mycket skind och, och mycket dissar och så, men han klarar det Bara ställa han sig, trycker snoppen mot ja. rumpan, håller runt lite så Och så ska han komma ut med ansiktet och alltså, gnider så gnidar han som att han ska jobba sig mm. in och mm. klä alltså Asså nej vadå kläsk. 20 i den här alltid Alltså, det är en klassik men det är inte classy att göra, det skulle jag säga. Nej, det skulle jag inte vara säga. Ja, vi kallar det classy. <skratt> <skratt> ja, men Arvi, vi såg ju hur du jobbar på rådas med din... Med din <skratt> Nummer 10. <tio>. Ja. <skratt> ja, det funkar alltid. Ja, bara Men alltså, <skratt> än så länge, ni lyssnar på House. Ja, vi hade det bra. Victor har äh, träffat <skratt> mycket killkompisar. Ja, det här gjorde han också det. Och här. du har blivit äh, för full. Eh, sen så skulle vi in på, du vet, det var den här berömda Where's the Party eh, mm. Axel hans efterfest Vi mm. var på ett litet hotell eh, Vi behöver inte säga hur lång, hur, hur lång tid vi stod i kö för att komma in Men <laughs> vi ställde oss i kön där eh, Och vi kom faktiskt in Och det var det jag kan säga är den sjukaste klubbspelningen jag har varit på Axel spelade ju där Så vi fick mm. ju tillbaka allting som vi hade missat Mm. Det är så alltså en liten mm. klubb och det, nej, jag har aldrig sett något liknande. Så, Hur var, var stämningen? Det var brudar som dansade i ringar och i glasfönster och de hängde och det var allt. Var det, var det en disco i nionen? Men det var, <laughs> brudar i ringar och sånt då. <laughs> <laughs> ja, sådana ringar, jag tänkte att de stod i en typ hiphop Nej, nej, nej, det var så att. Och, så, och i mer var där och tog kort och Åh oh, fy fan vad var det mycket naket? Ja det var mycket b så. Mycket du, b så. Du var ju där Karim, så Jag var också där ja <skratt> Nej men det var många och eh, Vi stod nej. på scen tyckte jag såg på Facebook Ja vi, vi var riktigt galla Vi välkom in, som sagt jag kommer inte se hur länge vi, vi stod i kö Vi, vi kom in Och <skratt> <skratt> det var ni festa, oj oj oj Vi festade som att det var vår sista Vi, var, vi skulle inte vara där enkla om man säger så det var inte för oss, men det var för bra för oss. Skidlandslaget var där, Bingo, Danny. Skidlandslaget? Da Danny. Boy. Och ehh... Boyle. var fan vad det Danny Boyl, regissörer. Grantorps eh, förra brud om ni kommer ihåg han. Från Per 1. säsong ett. är du? Stefan Grantorp, kommer ni ihåg ja. han? Hans förra brud, Erika Jonsson, kommer ja, ihåg. Men, fan, ja men du tycker bara va, namn. Vad Ja, och hon, hon ser jättebra ut. Hon måste få krädd. Och eh, en av Hur? mina personliga favoriter Parisa, var det? Asså? Det är ju trevligt. Ja, men jag, jag skulle jag, jag hälsade inte. Hon, såg, hon gick faktiskt själv där och såg lite... Hon var inte riktigt i feeling. Brans. Du är lite kär i henne nästan, karu? Lite kär, men nu ska vi inte vara äh. måste... <laughs> så crush, man ha. Jo, det, det har jag absolut. Hon är i Parisa. Är hon lång eller kort? Hon var lång, hon hade stora och ståtliga klackar eh, inne på festen Oj, oj, oj. oj. Jag som bara är runt eh, 1,65 meter, då, då, då backar man undan, liksom. Då var hon över dig, ja, helt precis. Ja, jag har inte den pondusen, liksom. Så... Nej, nästa gång, Parisa. <skratt> det var fredag. Du får en hälsning här i alla fall. det är alltid någonting. Ja, det är bra, Karim. Hon ja, kommer fram till dig nästa gång. <skratt> ja, ja. <skratt> <skratt> Vad är du, en lille Karim? <skratt> Fan ja, vad kort du är, det trodde jag inte är. Ska jag ta här, Du låter som du är längre än vad du är Lyssna nu, det var fredag ah. jag Tänkte vi på lördagen och då var det bara ute och kör igen Och det var bara 1, 2, 3, liksom Fanta kör bara Fy <går> fan, vi längre och, Har du sparat då i kommentaren? <går> ja, jag, jag skrev upp den här Och sen... Äh, ja, Aki, han blandar ju, han kör ju 50-50 när han kör 50, /50. Han toppar inte redan utan han, han kör 50-50 Man kan inte lika ren rose säger han nej är dum i huvudet också. Sen körde 50, 50 glas. I alla fall, det var bara att gå på igen och då var det många som spelade och det... Vädret hade vi med oss igen, det var jättebra, bla bla bla bla. Du... vill du ha någonting bara för att vi varit på Vill du bestämma en låt? Ja, jag bestämmer en låt. Eh, Säg! Det här är min favoritlåt som eh, jag spelar på repeat kanske tio gånger i innan vi gick in faktiskt. Oj. Eh, så lyssnar ni utan den. but you Det var ju skitbrakare. Det, det var det låt jag sa. Vad var det? Alessio. Det var Alessio. Eh, <kör> Silence by the Night tillåtande. Och mm. eh, jag måste bara säga vi var på. måste säga att det är ändå 5 5. Jag har inte pratat bra om det. låter som att det varit tråkigt, va? Ja, det låter som skit. Men det är, det, är så, det är så det ska jag låta. För jag, vi var ju så fulla. Jag, kan inte, jag kommer inte ihåg något nästan. Det var bara så bra. vi färdade var kul. Förresten, mitt i allt när den här låten då gick på så stod Karl Johan och sa till mig: Detta är årets bästa minut, helt klart. Och den är snart slut. Och då pratade vi så, och vi njöt inte ens av den som skulle vara årets bästa minut. Förstår ni? Ja. Årets bästa minut kommer, in, kommer, in, kommer in, nästa helg tror jag. Nej, det är just nu. Han, nej. han sa det. Vi tittar på varandra. <skratt> våra ögon. Just, han jävla går det på tv nu. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> Lyssna på mig. Men skit i Summerbirds så går vi ja. till att vi har fått lite goda recensioner. Okej, okay. kör. Jag sitter och läser de här Hälsa. fina recensionerna. Vi finns på iTunes, vad vet vi? Ladda ner, eller lyssna direkt. Gärna kör. ladda ner. Kör. Sluta nu. Och så, det vi har fått ifrån Rillstedt. Han har gett oss fem feta stjärnor där. Det är gött. Va? Jajamän, så han... <laughs> Det var ju förra veckan Det var ju det vi pratade om för, <hör> för, <förr, eller? hör> för Vad är det för datum? Det är ju 07 Det är, är ju heter hon Ja men det är ju min lilla sista Hon skriver ju bara 5 <hör> av 5 <fem>. oh, <hör> Fortsätt så här Tack, Emilie. Det gillar fem. jag hon. Men jag måste, jag, måste, jag måste ändå ta Rilstedts eh, Kommentar ja, <hör> Äntligen en vettig podcast. <laughs> Bli varm i kroppen när man hör era röster. Fortsätt. Måste ha mer. <laughs> han kan få mer. Alltså det är... Alltså han... <laughs> han, trycker... han trycker ner alla andra podcast som har kommit innan. Vi kommer få ju få storhetsfarsin. Ja. Rickard, tack så mycket. Vi kommer aldrig, vi fortsätter. Ja, men det är... Jag har hört att det är typ två personer som lyssnar på honom. Med de här recensionerna. Ja, lite mycket, ja, det mycket faktiskt. Det, förutom jag, ja, jag det. Ja, men det är bra jobbat. jag har med den var ganska Ja, tre är vi nu ja, det är nice. Det är cool. ja. Men lyssna ni, ge oss gärna, ge oss feedback. Vi tar upp det. vi mm. kan också bli kända ändå om ni skriver en recension till vår podcast Men chatta <skratt> <för> du <skratt> jag skulle se den här filmen en gång i toquette. Eh, jag har inte hunnit se den så jag, jag vill inte recensera den. Jag gör den nästa vecka. Jag ja, tror den kommer vara bra. Vi skiter det i filmen och går på EM tycker jag. Ja, det är sant. EM, ja. Sverige, vad har hänt? Jag vet inte, de är, de är borta nu. Det, det, var, det var ju på väg att bli en svensk folkfest ju det här ett tag. Jag har nog aldrig varit så glad. Jo, jag var, det har jag nog, men jävla vad glad det var ett tag. Och så Med, ledsen sen. Med två 1 han kom. Ja, helvlig gud. Olof Mellberg, skägg. <laughs> Han, han firar ju inte målen, det, han visste att det ingenting var klart. i 90 minuter men... Eh, han visste att det, det kunde bli så här likväl och det blev det tyvärr. Jag såg han som Jesus, han började helt plötsligt gå i luften i mina ögon. F <laughs> fick han första målet, gjorde han två. Ja, två första. Jag älskar att Olof Melberg här var det kanske hans två andra mål han har gjort i sin karriär Och kommentatorerna började ropa efter, ska vi få ett tredje av Olof så fort det är höna igen? De vill ha mer av honom. Och det krä kräver för mycket. Ja, det är sjukt Men Olof Melberg gör två mål och Sverige inte vinner Då är det något fel faktiskt <laughs> Ja, det är det faktiskt Men det var, det var en bra match måste jag ändå säga Ja, vi, ja, vi följer med flaggan i topp Jag är stolt svensk Men eh, tråkigt att det är eh, EM över faktiskt Lägger du ner nu eller Kommer du fortsätta kolla? Nej, jag kollar faktiskt Jag kollar nu just nu på Danmark, Tyskland Hej, är på Danmark Nu? Grannland Du jobbar ju nu, du kan inte kolla på fotboll Nej, men det jag jobbar ju kväll Ja men du ska ju jobba, jobba Det här är ett jobb för oss den här podcasten Ja jag jobbar kväll podcast. Du skö... ja, du kan inte titta på fotbollåstning av tvn Nej för fan, jag är som en gud Ja ja Du jag måste bara säga en sak mm. Mm. Eh, Vi pratade lite gamla minnen faktiskt eh, Idag när vi skulle Jag sa ju då till grabbarna på stationen Och så skulle vi in och äta på Vapiana kungsbron ja. eh, mm. Kan Vanske. hålla på det här, förresten <håll> oj, oj, oj, och Runa. Nej Inte runar Här håller hon där med sitt, sitt adoptivbarn faktiskt Ja uh. Men eh, de ville titta lite och kika lite Hur son. Gissa vilken låt som går på jättehögt i hela den lokalen <tôi> Bara för att hon är där You brace me up Nej You, me up. you brace me up Fångad <håll> <You brace. håll> av en stormvind Ja, såklart det fångar de av en stormvind <håll> Som de maxar upp bara för att hon är där Nej Ah, vad hon skämdes också faktiskt. Det var, jag tyckte de skämde ut. Så var piano, aj, aj, oj. Själper. Det är ingen skäl till vara piano idag. Äh, Vi... Nej, kan... var, var hon snygga där eller? Carola såg bra ut. Nej inte. Hon, hon så jobbigt. Aha, Aha. Ja, jo, de är snygga. Oh, Carola är också. Brud, Carola är en Det var hon där eller? Nej, det här var inte den var det här var kungspromiccentralen. Oh, Ludde ah. tjej som.. Eh... Som du raggar på handen, det är ju vid Vapianos stureplan där, som du aldrig fattade av Nej, jag fattade att du raggar. Men fan, jag är inte van vid sånt där. Nej, <laughs> det gick så. Vi står där och säga tja. <laughs> kan du förklara <laughs> vad som hände då du... Du, du Vad hände egentligen? När en tjej raggar på mig? när vi, st vi stod där i kön, Vapianos stureplan, Du vi ska beställa. Och ja. fråga chili eller vitlök? Eller vill, jag... du, vill du ha chili eller vitlök? Och då säger du, Va? Jag, jag, jag sa ju någonting först, jag tog rätt med vini. Skulle vara lite så... Vuxen, tänkte jag. Ja, men då. Så, så frågade hon om vi ha chili eller vitlök, eller båda. Och jag nej, jag skrippar nog vitlöken, Ta chili. Hon bara, ah, okej, okay, ska du ut ikväll? Ja, hon lägger ut lite rätt. Och jag, och jag bara, va? Jag, jag är inte på Och jag står och hör också vill fejka lite som att jag, jag bara ler liksom. Hon stod ju med en lapp i handen så. med sitt nummer på, och du tog inte emot den. Nej, så var det inte. och så fortsatte hon bara, chille eller vitlök? <laughs> <laughs> så tror du att jag inte har hört det första gången, jag bara, chille? Okej, okay. typ. Så var det, det Ja, så var det, men folk förstår inte att hon, hon det var hon raggade på dig. Det. det var blinkningar och det var blickar jag såg det med. Ja, alla hon, hon, fastade, hon tänkte han är död. Jag du är hon inte. <jakieś> det stoppar ju inte Nej det. Man måste lyssna på hela podden för att förstå det. Ja det är sant. Men så var det med det. Så var det med det. Jag skulle faktiskt säga en grej. Nu kommer vi in på sidospår. Minne. Ja just det. Minne. Så satt vi där. Och så kom vi in på när <mixes> <sus> <míre> <är namnet> <är> vi gick i gymnasiet. Mm. vi, vi kom in, vi kom in på Högstadsgymnasiet och åkte i skolbuss och att vi är lite bunder och så. Alla, mm. får inte, alla får inte göra det. Att, eh, Lurie, du åkte mycket skolbuss när du var liten va? Jag var bra på att åka bönder, så, så berättade carl att eh, ni tjuvklingar alltid så mycket. Så, så föran mm. sket och stannade. Då var det någon mm. tjej någon gång som skulle gå av och plinga det. Och så ropar alla bara nej buskling Och så han vidare och så får gå hem en mil sen Sådana grejer annat ner att gjorde mycket när ni var öppminder Ja Det har länge inte Det är jävligt elakt faktiskt Det låter ju roligt och så och då, då, ja. och då kom jag upp med ett bussminne som jag hade Karim ja? Snabb fråga, sitter du med en penna i handen nu? Oj, det gjorde jag faktiskt Jag Förra veckan klappade du, denna klickade du. Ja, förlåt, jag har lagt undan pennan. Lyssna nu. Ja. Och så kommer jag upp med mitt bästa bussminne. Ja. Det var när jag, vi åkte med gymnasiet. Vi skulle åka till Skandinavium eller någonting. Och kolla på, på någonting. Amanda Jensen och det var massa grejer. Kommer du ihåg det här, Arvid? Äh, äh, hela ja, och, Vi åkte och skulle vi kolla... <laughs> det gör inte. Det, det så, så. <laughs> Skulle vi åka och det är hela i skolan. 500 personer eller någonting skulle åka. Ja, så skulle vi åka hem ett enkelt bara Och så stod bussarna utanför Och då gick jag på min buss Och så gick det på kanske jag och tio till Och vi var 500 personer som åkte hem Och alla Och jag blev bara så trött och vi frågade Föra ska vi åka Så jag bara kör bara så här så stängde han döden Och så börjar vi åka Och då springer lärare ut fullfört Per Och undrar vad som hände För bussen tar ju 50-60 personer och vi måste ja. fylla dem Och då mm. bara gavta skönt här springer bakom bussen och jag där med per, det, här är en det är en då, en slämmen, lärare då. Han lärare. han hinner inte i och vi åker hem och jag kommer han kör ju hem i bussen helt enkelt. Det var bara du och busskör. Nej, det var jag, vi var i tio personer i alla fall som fick åka ganska snabbt. Vi var ju inte klara riktigt. Vi skulle vidare på någonting men vi åkte hem istället. Och där såg vi ta taxi. Jag försökte få sig bussplats kvar. Uh, uh, så vi, jag kom hem i alla fall och bussföraren körde mitt i döden faktiskt. Körde här malla och uh, på måndag fick jag höra det sen och undrar vad fan det var som jag hade sagt till för att köra. Det var till en omnibus som var, fick åka med typ 100 persister i stället. så då sa jag att jag bara sa åt honom att köra. Så jag fick eh, lite själv faktiskt på måndagen där. Ja, det var fint faktiskt. Ja. det var fint faktiskt. Så det har ni något jag känner ju för en låt just nu faktiskt. Okej, vi... En låt igen? Ja, men nu är det vi, behöver vi faktiskt. Är det en låt som man kan lyssna på när man åker buss? Är det en bra busslåt? Bra busslåt? Ja. Uh -huh. Då ska jag leta igenom min lilla gachi Nej, det var någon som fick gå hem, så de fick gå 500 miles. Det är en god låt. Nej, du... <laughs> du... fan, vad arbetet. Jag är igång en låt nu då. <laughs> vi kör inte 500 miles. Nej. The man who wakes up next to you When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you If I get drunk Well, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heave Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna, gonna be, the be the man who's heavering to you But And I will walk by thunder I ah, ännu en bra låt. Mm. Det var vackert. Ah. Ja. Men... folk, börjar skrika sen när vi när vi är klara liksom om, om Karims minut som är varit en, en succé i, här, uh, i den här podden så <laughs> Det var sjukt att du så så, så, så, så hoppade den den här veckan faktiskt. Vi du, du känner perast. Det är för alla klagomål tror jag. <laughs> Nej, det har jag varit. Jag stormat in en semester hos Karim. Karims, Nej, så är. Igen. den kommer komma tillbaka och vi kanske ska höja upp den till tre minuter. Jag Har inte sagt det? Nej. Nej det okay. inte. Vi... Den är tillbaka nästa vecka i alla fall. Förra veckan, jag vet inte vad jag säger säga. Inte bara. jag heller. Ska vi vara ärliga? Det, alltså ärlig? det var som att du satt. Det var som att du var en lärare som skällde på dina elever. Ska vi säga vad som hände bakom kulisserna egentligen, eller räcker det? Nej, det räcker som du är okay, folk... jag, jag tror bara, har man hört det så har man hört okay. det. Okej. Det är inte mer att säga om vi det. Vi tar ett break och <laughs> vi får se om det kommer tillbaka. <laughs> det kommer jag tillbaka, tror mig. Ja. <laughs> e <Fy> <clears throat> vad händer? Vi bruk Ni brukar se mycket film. Ja, jag har satt två, goda när två vi kan. goa den här veckan. också? Nej. Ja, den ena var god. Den andra... Jag tycker inte du är pålitlig. Jag har aldrig hört dig såga en film. Du, alla filmer är bra, tycker du. Ja, men vi, vi kan vänta tills jag får såga en film. Jag kan såga Luddes hyllning denna veckan faktiskt. Jag börjar med jag min, min hyllning. Jag får bara säga då. Njugal förra veckan. Tror ni att folk tycker att ni är pålitliga när ni kollar på sånt och hyllar? Men uh, Intouchables, de som har sett den, gillar jag den. Okay. Och det är jag, jag är en källa till det. Okej. Okay. Och händer men... det, gud. <coughs> Som jag känner då kan öh Okej. Ja jag har hört bra om den. Okej. För damn vill. Men det var bra. <laughs> ja, ja, ja. ja ja ja. Du får vi se den och så får du döna ja, efter ska jag det. det inte döna innan. Nej, det är det är inte döma den efter att få dra. Nej, det är sant, men eh... Nej. Har du sett någon film nu så du kan ge Kritik? Ja, jag har sett Kunis såg jag och Arvid också. Vad tyckte du om den där äh, med? barnsligt. 12 år. Max det står som på baksidan i, i, i över tolv år, står det. Du har inte gillat den. Jag kan du stavar så jag kan söka så jag får se vad som är. Gun 2-O. Det är faktiskt Steven Spielberg som har rekisterat den. Gun is 2. Nej, 1. Finns det alltså, ens 2? I vilket ja, fall, det fall det är ju... Ett, med det är det här när det är typ familjen Flintstone på. Det är en skattkammare <gör> eller någonting. Ja. De letar en skatt, ja. Det är Ja, dödskalegg. Det är en, barn. Ja, det är en bunte barn som letar efter en skatt. Jag hatar det när jag ser på sådana här filmer. Jag inte Jag vet inte vad, vad som hände. Jag tyckte det var ändå rätt skön till... Såg på bio också. Tre, ...tre fjärdedelar in, sen så bara... ...sprängde är ah. det. det är alltså dödskalegg 2, dödskaleg. Mm. Hallå? Hallå? Hör ni mig? Nu är det... Vad sa du dödskalligänget, ja? Okej... Okay. Uh, nej, Jag... Så du sa att den var bra, alltså? Nej. Det sa du inte? Jag vill såga det den, faktiskt. Det blev för mycket. Ah, Okej. Okay. Det är skrik, skrikiga jag... barn som håller på att leta en skatt och allt är så uppenbart dåligt ni, ni i senaste podden, har ju killat såna här filmer ju. Jag hade ju nej. älskat om jag var tio år. Ja, det hade man ju. Då hade man sitter var riktigt. Och det sa jag med, men vi är inte det längre. Sluta kolla på sån skit. Va? Ja. Det här var inte någon animerat Men... eller så Karim? Det är helt det är en tecknad jävla framsida. Nej, det är på riktigt detta. Det är en verklig historia. Jag lägger ut det här filmomslaget sen på bloggen. för ni alla få själva bilda sin uppfattning om det är tecknat eller om det inte. är tecknat. Eller så kollar man på filmen och ser om det är tecknat eller inte. <laughs> <laughs> Nej, man kollar på. Var det mm. Steven Spielberg? Ja. Ja. Ja, det the King of the Hill, han, han, han gör ju mycket Ja men kolla på federalet och så får folk jag eh, Jag lägger upp en enkäta för att de kollar om det och då de får de svara svar om de tror att det är tecknat eller inte Åh Du är alldeles för mycket enkäter nu kommer att <skratt> bomba hela sidan med olika undersökningar men jag måste väl veta vad folk... Jag vill Säf, Sifo eller vad fan heter de? Säf! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> vad heter de? De jävla undersökningarna Ja, då vet jag, eh, att får... det är Lassifo. Lassifo, Men vad? <går> Arvid. Ja. Eh, Aftonbladet, så brukar jag alltid hitta någon bra... Veckans bra... skvaller på skvallerbladet.se. Precis. Nu Var... är det mm. faktiskt inget skvaller den veckan. Och inte speciellt roligt heller, men det är jävligt, eh, jävligt konstigt bara. Vadå? Läste ju mm. att det är en som har eh, hamnat lite fel inne på kolmården. Jag, lite fel. <laughs> ah, jag trodde först hon var ute med bilen och körde lite och hamnade äh, lite snett. Men det äh, visade sig att hon äh, var någon skötare för, såhär, för vargarna där inne. Okej. Okay. Äh, Vad hade hon... Jag förstod det som att hon hade haft sex med vargarna. <laughs> ja tidning ja, läste jag, du då? Jag läste på Twitter. Någon skrev bara, går man in och... Götta sig med vargar Får man Jag förstår inte Jag kan inte vad som har hänt Jag vet, jag, jag vet inte det med sex eller så Jag har inte lärt på riktigt av det, men det är inte, va? Nej, Jag får kolla upp mina källor ja, det... Men, ja, det som har hänt är i alla fall att Vargarna har ju eh, Sett henne som föda Och fastnat loss bara <laughs> jo, hon, Bra, var det? hon var inne i en halvtimme Och, och kom ut icke-levande 30 e år Är det sant? Nej jag har det är, det var, det är, sjukt. är du sjuk eller? Nej det är sjukt faktiskt, men jag trodde förtro, inte att du skulle dra en sån här bomb. Hon, hon gick inte in för varje. ha ja, sex jag, jag ska kolla, hur du sa någonting här om sex vargar var det? Jag tror inte du ska ta en sån här seriös nyhet. att vi... alltså, det är too soon att dra såna här... Varför ta en sån här TV4 News seriöst? Du tror du kan inte hitta något bra. Jag tror det var något roligt. Han jag jag främst, trodde jag tvungen att ta upp detta. Nej, men... jag trodde det skulle vara något så sportigt att han sparkar på benet det är det. Jag, trodde... jag trodde att det skulle vara att det hände något kul bara med varandra, men det är ett är... jag, jag vill testa lite olika vyer. Så ser vad tittarna, <laughs> lyssnarna menar Vad <jag. laughs> de tycker om det. Seriöst, uh, eller roligt? Nej, jag, jag var inte beredd på det faktiskt. Jag ber om ursäkt faktiskt. Det var... jag, sluta då jag... om att är det är faktiskt Nej, tråk. det är jag absolut faktiskt. inte. Absolut. Det är tråkigt. Jag ber om ursäkt. Du ja. kör vi uppgiftade. <laughs> ja, ja. Vad, Vad händer lukade. på de sociala medierna? Jag lackar ju. Vad är det nu då? Jag lackar ju. bara Du lackar. Jag har blivit så jävla kinkig. Vad är det nu? Jag sitter på Instagram eh, varje dag. Jag är också Instagram. Ni kanske ska följa mig. Jag, jag måste kolla många får så jag väntar. inte. många M, Nej. Karim. Karim... Ja, str strunt i det här. Karim? Så... Ja, det finns nog några Karim. F flera M, massa M. Karin kan du ta? Nej, Karim med massa M på slut. Ja, <laughs> <Och> Karin. <laughs> karim med massa Karin. M. <laughs> ja, sluta reklama nu så får jag bara säga vad jag tycker. Jag... Aj, jag förstår inte. Vad är det? När någon de lägger ut en bild, och så ska man göra 17 hashtags på den bilden. Ja, oh, det har jag sett. Vad är grejen med det? Alltså, du, du lägger ut din bild, oh. och så skriver du... Instamood, girl, sweden... Oh, blond. Sexy, fuck, jäkka, yeah, <laughs> swinger, binger... Alltså, allt du kan komma på! Är det, som, men är det bara för att man, folk kan se det mer då, eller vad då ah, men jag... jag söker ju på något ord, typ. Säg att jag söker på blond, typ. Så kommer ju de ploppa upp. Men, men använder ni använder ni Instagram som eh, det sättet. Jag ni så ni lägger upp bilder. Jag jag, kör ju, jag jag kör ju vinåret så jag kan kolla alla flaskor jag har lagt upp till exempel. Mm. Eller när jag ja, men såna små grejer, men jag jag visst, det var kul att lägga upp och skriva blond på någon bild. Vi såg sågade bara. Så går vi vidare från du det. Bort. Ja, du fejdar ut Vad ska vi runda av den här säcken för, för, för den här gången eller? Ska vi inte ha Karims fem snabba då, så du får ha något litet eget här i programmet idag? Jo det är klart, det ska vi runda av med. Ja. Ludde, är du med? Vi hade ju sagt att det skulle ha tema förra gången, att det skulle vara samma tema när du svarar på samma frågor. Men det blir inte så, nu blir det blandat igen. Eh, ja. Och nu är det mycket ja eller nej frågor bara. Svara mm. fort bara så kör vi fem snabba, är du med? Jag är med. Jag är beredd och räknar också. Ja, det är bra. Har du någon gång hittat en katt? Nej. Sover du med eller utan kläder? Nej. Har du stationär eller bärbar dator? Bärbar. Hur vill du tillbringa din passion? Vad? Det är bara, det, är inte jag ja. eller nej. Har du någon gång bara ett naken utomhus? Ja. Har du någon gång ringt polisen? Nej. Ja, men kör på, det går bra nu jag hade det inte Jag hade det inte feeling ja, jag trodde du skulle bara köra allt kunde men det var, ja det var det var en konstig fråga var det där? Ja, precis. det var jättekonstig det var ingen jag <här> en konstig dem. fråga men det men har du någon gång hittat en katt? <här> vi släpper den nu Lus. alltså bakfyllande rinda han tar över Ja, jag började om ursäkt, men eh, vi ska ge våra lyssnare lite, lite goa grejer Nästa vecka så, så ska vi faktiskt hänga ihop i smögen. Ja, det blir trevligt. Miss sommar ska firas, så in ja. i... PIP! PIP! Hur som helst. Eh, detta blir första på det nästa vecka, så vi ska försöka eh, spela in ihop allihopa sam samtidigt. Hur ska det gå? Det här kommer bli jag så är din dator. Jag Tänk om du se ditt vackra nylle när man pratar. Det kan ju inte bli annat än bra. Men vi, vi kan inte sitta ihop ju. Det blir det ekar ju då. Du vill ha skype? Nej det ekar väl inte alls. Är du dumare? Ser du Ludde just nu? Nej. Nej men vi kan spela in bara på en dag. jag sitter på. Okej okay. vi sitter. Det vi är jävligt. Nej. Det löser vi. Och så har vi en chipskål och så sitter vi i soffan ihop bara. Och... Nej inga Efter... konstiga ljud Karim. Efter 14 bäst. Börjar... Inga pennor, och inga chips och ingen annanas nära dig för då blir det bara kaos. Inga chips. Nej. Okay. Vi spelar ihop in Vi spelar in och så försöker vi Ett rykande färsta avsnitt Kan vi spela in på midsommarafton Eller är det lite för tufft Vi kommer inte att det. Nej, det blir, Det blir jobbigt blir det? Men vi, kan... vi ska ju egentligen inte spela in När vi, Nej, Nej. vi är bakfulla jag, jag jag jag jag Nästa avsnitt tror jag Kanske blir ett eh, avsnitt Då vi är lite brusade Det är inte omöjligt Det hade varit jävligt kul Eller att vi bara ger dem ett När vi är Alltså, vi spelar in bara ett litet klipp. Kan Filip och Fredrik göra tv när de är fulla så kan vi ju fan göra vi är fulla, tycker jag. Jag tror, jag tror att det kan bli jävligt bra eller jävligt dåligt. Ja. Jag tror att vi ska spela in 15 minuter på midsommarafton precis innan vi ska gå ut. Bara 15 minuter. Och så inte blir... precis innan. Vi klipper ju aldrig våra podcast. Så jag vet inte. Vi, ska vi lösa det? Vi får börja göra det helt enkelt. Ja, vi får börja Karim, ja. vi har ju pratat om att vi måste eh, nischa oss också. Mm. Ja. Det ska vi faktiskt Var det här funkar ju inte, vi är för mainstream nu Ja, vi behöver hitta något som ingen annan podcast innehåller Vi har fått en bra start faktiskt, och nu dippar vi lite idag, men... Alltså, vad som helst, Ställer man en bajsat på Vi ska hitta en nisch faktiskt Ja, vi ska ha något varje vecka så ska, vi går och bajsar på massa konstiga ställen Och sen berätta om det Nej, vi behöver inte kanske ta det Det finns men jag tror att lyssnarna förstår Chips ja. som är goda. Kom gärna med man, förslag. beslag. Ja. Inte på iTunes med på mail. För på iTunes vill vi bara fina recensioner. <laughs> vi... Ja, mejla oss. Vad vet vi? Jag vill prata ja, mer. Jag vill bara säga att jag är inne på också. den eh, mailboxen nu. Och det, det är väldigt mycket som skrivs. Så vi försöker läsa så mycket som möjligt. Inte, man hinner faktiskt inte allt. Nej, men mejla oss. Vi, ja. vi uppskattar det. Ja, nu säger vi här då för veckan. Hej då! Och... Eh, Ta oss i kragen som min helvete. Ja, det ska vi göra. Och kicka igång i en skön låt bara. Ge tillbaka. Ja, Ja, det var allt från vad vet vi, Ludvig, Karim och Arvig. va? Puss.